Коня на землю. Навіщо ж до докірливо мовив кривоносенко повстанцям. Я хотів був показати, як козаки вміють частувати ворога лівицею. На церкві загули дзвони. Майдан почав виповнюватись уцілілими немирівцями. Розділ сьомий, в'язнавшись про знищення шляхетського загону у Немирові. Ярема Вишневецький заскриготав зубами. Прокляття! Я сторицею віддячу вам за цей підступ!» Головні сили магната стояли під містечком Махнівкою. «Махнівці теж підтримували рабусів?» – запитав Ярема паховків. «Підтримували, ваше світлосте?» «Тоді...» Позначкуйте кожного десятого, повиймайте очі кожному двадцятому, посадіть на палю всіх, хто кляв шляхту. Захопивши містечко, найманці Вишневецького взялись до свого кривавого ремесла. Тим часом до Махнюки підходили передові відділи повстанського війська під проводом Максима Кривоноса. Білоцерківський полк під проводом гирі зім'яв сторожові заслони ворога і сходу вдерся в містечко. Уціліла шляхта сховалася за морами замку і вирядила посланців до князя з проханням спішити на виручку. Геря наказав кінноті відійти і сховатись за невеличким переліском, а піхоті окопатись під стінами замку. Про наступ Вишневецького. Дозорці повідомили Кривоноса. На допомогу Гирі кинувся зі своїм загоном Максимко Кривоносенко. До Махнюки поспішив і сам Кривоніс. Десь о півдні козаки Гирі, що засіли в шанцях, побачили на виднокрузі ворожу кінноту. Невдовзі шляхецький прямокутник розгорнувся в кілька ліній, що зайняли все поле. Заграли сурми, блиснули тисячі шабель. Спершу клусом, а потім чвалом шляхта погналась на козачі шанці, поле важко застогнало, затремтіло, заклекотіло. Червоно чорно була на лавина нестримно котилася вперед, блискавично наближаючись до козаків, що залягли. Вже, видно червоні очі й тремтячі рожеві храпи коней, спотворені обличчя верхівців. Пора! Десятки гармат ревнули за спин козаків, посилаючи чавунні ядра у ворожі лави. Та гарматам несила було спинити шаленого бігу зневіснілих коней. Ті летіли й летіли, мов несамовиті, мов навіжені. І тоді весняним громом озиваються пістолі, мушкети й рушниці з двох перших козацьких лав, падають, летять з торчма поранені і убиті коні, перелітають через них і розпластуються перед шанцями верхівці. А скажена юрма, мчить і мчить на шанці, розчавлює першу козацьку лаву, поглинає другу і видихається. Гримлять мушкети, рушниці й пістолі третього і четвертого рядів повстанського війська. Ще десятки, а то й сотні верхівців злітають на землю, а рештки розтрощеної лавини шарахаються вбік, повертаючись і стрім голов мчать назад. Та назустріч летять чувалом кіннотники гирі і кривоносенка. Козаки рубають направо і наліво. Томлених, переляканих шляхтичів Поле пустіє Та лише на хвилю Тільки на один Мент Знову Стогне, гуде Тіпається земля Це сам Ярема Вишневецький Веде цвіт своєї кінноти Крилати гусарів Гримить Весь окіл Плаче, свистить, надривається вітер у високо піднятих, розщепірених крилах яремних душогубів, надсадно хропуть коні, вибиваючись із сил. Але ось із-за пагорба навперейми їм виривається друга червоносиня хвиля, під махнівку прибув Максим Кривоніс. З протилежного боку переходять у наступ гиря і Кривоносенко. Єрема лютий як вепр. Його чорний огир летить, мов, на крилах, ледь торкаючись кованими копитами заюшеної кров'ю землі. Велика, дамаської сталі шабля раз у раз упускається на козачі голови і плечі. Розлючений князь не знає страху. Він жене в гущу, шукає найсильніших суперників. Щільною стіною сунуть за ним його рукодайні шляхтичі. Але захарашчене розпластаними тілами поле сповільнює навіть його огира. Кінь раз у раз шарахається, стає дибки. «Бережись, Ярема!» Князь оглядається і за кілька кроків від себе Бачить дебелого козака в синьому контуші на здибленому дерші. Довжелезним списом він вибиває з сідла гусара, що перекрив шлях, і летить прямо на нього яремо. Багряний Шрам на правій щоці козака палає зловісним блиском. Вишневецький круто напинає по води, повертає коня на місці, приострожує його. Огир присідає і стрибає вперед на зустріч Дершеві. Високо піднесена шабля князя з різким свистом описує дугу і падає на козачу голову.